Втората идея за размишление тесния път. Ако искаш добрите последствия в живота, търси тесния път. В тесния път всичко ще се превърне на добро. Да си в тесния път това е велико призоваване от Божествения свят, казва учителя. Широкият път изисква дълга еволюция. И много прераждания, многобройни прераждания. А тесният път е съкръщение на всичко това. Тесният път не е еволюция. То е интензивно, духовно, осъзнато развитие. Широкият път лакатуши между самопогубване и самовъздигане. то е ден и нощ, а тесният път е ускоряване на чистата духовност. И учителя казва: Една моя лекция става про за разбрана правилно, прочетена правилно, изпълнена. Спестява 25 000 години прераждане. Говорим само за една лекция, защото тук говорим за опита на старец същество с опит от милиарди години. И затова нашия опит е беден и той е. Наша мярка. Значи 25 000 години прераждане. Тесният път е съзнателен. Той е съюз с свещените сили. Той е труден, осветителен и благословен път. Тук човека се пресътворява. Тук той не чака новия свят, а самия той става новия свят. Той не чака никакво бъдеще. Той от сега живее в Бога. А това е по-дълбоко от бъдещето. И учителя казва, само в тесния път се намира истинския живот. И онзи, който иска да придобие истинския смисъл на живота, само той ще намери тесния път. В тесния път истината те умъртвява. Тя унищожава твоето зло. Твоето его и те съживява, възкресява за висшето, както става на богомилските клади. Пълно унищожение и края на света. Кладата е тотална връзка с Бога. Това е само за избраните. Малко се отклоня. В древността Бог е подложил дявола на големи изпитания. Когато накрая го подложил на огън, Дявола не издържал. Ето защо богомилите са избрани на кладата, подготвили са се дълго. Това е духовна цивилизация. Няма нищо общо с религия. Тя показа на България на света дух. Не ум, не сърце, не религия, не психика, а дух. И на кладата те победиха света, победиха ума, победиха сътворението, победиха дявола. Бог знае, защо ги постави накладата след време, ще говорим за Великата Ерес в ноември. Това е Великата истина. Най-големият грях на света и на църквите, че нарекаха истината Ерес. По-голям грях от този няма как да се случи. Той ще се плаща хиляди милиони години, защото това е отричане на Бога. Бог изпрати богомилите да повдигне, да подаде ръка. Те бяха ръката на истината. И разбира се, много ги приеха, но тези, които не ги приеха, останаха в гъстата материя. Така, проблема на хората е, че не искат да бъдат унищожени. Значи, те искат да възкръснат, искат да отият на небето, но не искат да умрат. Не искат да живеят по този закон на Бога. А Бог първо трябва да те унищожи, да унищожи най-малкото зло в тебе и да има смисъл от възкресението. Искам да кажа, смисъла не се намира в този свят, нито в другия свят. Смисъла е отвъден. Той се намира в Бог и в истината. Тези, които го търсят в този свят и в другия, задгробния, никога няма да го намерят. Тесният път е чиста духовна и Божия любов, а не религия. Във всички времена и епохи не е имало случай, когато чист дух да търси религия. Той винаги е търсил само Бог и никакво отклонение. Само Бог, това именно е тесния път. Християнството е широкия път. А в широкия път, учителя казва, там учителя не е Христос. Друг учител работи там и той дълго време ще ги отклонява поради дълбоки причини. Религията е широкия път. Манастирите са били междинен път, но и там е сложно. Тоест, отделни единици хора отдадени чисто и напълно, тоест, те са монаси наистината. Дали ще са в манастир или не, няма значение. Но, много монаси са се крили в манастирите за да избягат от света, да избягат от себе си, да избягат от изкушенията, но те носят изкушенията в себе си. Няма бягане от себе си. Но когато отидеш при Бога с голяма любов към Бога, тогава и манастира е на място, и света е на място, и всичко е на място. Така, учителя казва, дум, в думата път е скрита любовта. И няма друг път, освен божествения. В тесния път тече истинността, любовта, смирението, вдъхновението и тука няма показ. Тук има скромност и смирение. Казвам скромно, защото скромността е подготовка. Тя още не е онази точка от чиста прасветлина. Смирението да, но скромността е подготовка тя пътува към тази точка. след ми ще говорим за тайната на точката. Всички адепти, всички велики учители са минали по този тесен път. И затова те имат правилния опит, мъдрия опит, а не човешкия опит.